Köszönöm szépen, tisztelt hallgatóság, hogyha visszaemlékszünk arra, hogy a közoktatásban vagy az egyetemen történelemből hogyan tanultuk a történelmet, akkor egészen egyértelműnek gondolhatjuk azt, hogy a történelem oktatás a jelen véget ér. Sőt, tudjuk, hogy nem a jelen egy picit hátrébb ér véget, mert akkor átmegy már politikába, a jövő pedig már az Irodalom-tanszék speciál tanulmányozható a Science Fiction kurzus keretében. Azt gondolom, hogy a természettudomány, vagy a természet földre, az egy picit, nem nagyon, egy picit más helyzetben van, mint az emberi történelem, mert itt is egy időegyenesben gondolkodhatunk, és ez az időegyenes a földrajz vagy geológia a föltörténet órán ugyanígy a jelenben véget ér. Viszont egyértelműen tudjuk, amit nem tudunk az emberiség történetéről, hogy számításokból kideríthető, hogy meddig fog tartani és hogyan fog folytatódni. Tehát a jelen alkalmazható a jövőre, a, a jelenben megismert múlt alkalmazható a jövőre, és innen tudható az, hogy milyen lesz a jövő pusztán számítások alapján. Tehát egyszerűen azt az elmúlt 13 milliárd évet, ami a galaksz, az univerzumnak a története, és azt a 4,5 milliárd évet, ami a Föld bolygónak és a naprendszernek a története, tovább tudjuk vezetni. Nem kell megállnunk a nullapontnál, csak senki nem tanulmányozza nyilvánvalóan jövőt, mert hogy a múltnak a jeleit tudjuk csak tanulmányozni, az, az érdekes a számunkra. A egy milliárd év múlva képződő telepek kutatása, az viszonylag kevés támogatást kap a geológusok számára, de ez is kiszámítható, legalábbis modellek alkalmazhatóak rá. Tehát ezek, amikről én most beszélek, ezek modellek, amik egyszerűen az eddigi ismert folyamatokat tovább vezetik a jövőre. Ennek alapján a Föld bolygóra is nagyon sokféle világvégét lehet megállapítani. Például a becsapódás egy ilyen világvég, amire statisztikai esély van, ami azt jelenti, hogy ez viszont nem megjósolható, mert amilyen csak statisztikai esély van, arról, arról azt lehetne, hogy vagy lesz, vagy nem lesz. A, az, hogy vörös óriásá válik a nap, valamikor 7 milliárd év múlva, egy 5-6-10 évvel ezelőtt még csak 5 milliárd évnél tartottunk, de a folyamat az a csillagfejlődésből következthethető, már csak azért is, mert más csillagokat ismerünk, tehát látjuk ezeket a példákat, akik különböző fázisban vannak. Gamma villanás, supernova robbanás, ez megint kiszámíthatatlan megtörténete, nem biztos. A Föld történetére viszont az elmúlt évtizedekben kialakítottak egy olyan új modellt, ami ami azt hiszem, hogy nincs benne még annyira a köztudatban, mint az, hogyha megkérdezik, hogy mikor lesz vége a föld bolygónak, hát amikor vörös óriásá válik a nap, fölfordik a nap, belekerül a légkörébe, és olva, megolvad a felszíne. Ez az új modell azt mondja, hogy a földi élet történetének a, a felén már túl vagyunk. A biomassa valamikor a mesozoikumban élt el a maximumát, most már csökkenő fázisban van, és az éghajlatváltozás, amit az ember okoz, az nagyon picike porszem lesz ebben a történetben, attól is függ persze, hogy meddig tart az emberiségnek a története és azt hogyan alakítja. Tehát itt azért összekapcsolódik a dolog, és a bizonytalansági tényezőt azt megnöveli, a közel jövőre vonatkoztatva, de milliárd éves, vagy százmillió millió éves időskálán az emberi faj, mint olyan nem tud addig létezni, megint csak, ha csak nem kiborgizálja magát, vagy valami más csinál, de viszont a kis uh, mértékben fogja átalakítani ezt a történetet. Az ismert volt már régóta, hogy a nap luminozitása, tehát energia kibocsátása a kezdetek óta folyamatosan növekszik. Viszont az elmúlt évtizedek modelljei hozták ezt azzal össze, hogy nem biztos, hogy a Föld, akárhogy a Gaia rendszerként gondolunk rá, vagy a geológiai rendszerként, ezt kompenzálni tudja hosszú távon. És a két, fá, a két dolog, amit itt, itt össze kell kapcsolni, most nem a japán nemet mutatom, hanem azt, hogy az egyik görbe egyik az lefelé megy, a másik görbe meg felfelé megy, a széndiokszid tartalma a légkörnek folyamatosan csökken. Amikor kialakult a Föld, nagyobb volt az üvegházhatás, több volt a széndiokszid. Széndiokszidot a lemeztektonika, az élővilág folyamatosan kivonja. Annak ellenére, hogy mi most más csinálunk, de csak folyamatosan kivonódik a légkörből, és egyre kisebb lesz. Valamikor elér egy olyan szintet, amikor a növényzet már nem képes fotoszintetizálni, mert annyira kevés lesz az üzemanyag hozzá a széndiokszid. Ezt nevezzük széndiokszid szomnak. Ki tudja, hogy a növények mit fognak csinálni akkor, már most is vannak olyan növények, amelyek kifejlesztettek új fotoszintetizáló módszereket, lehet, hogy lesz valami, de egy bizonyos szint alatt már, már nem fog működni. Tehát nem, a másik a csökkenő dioxid ugye ha régen több volt, most már kevesebb van, az azt jelenti, hogy régen nagyobb volt az üvegházhatás, most már kisebb az üvegházhatás, régen hidegebb volt a nap, de a nagy üvegházhatás mégis lakhatóra hozta fel a hőmérsékletet, most melegebb a nap, a kisebb üvegházhatás ugyanannyira hozza a hőmérsékletet, mint amennyi régen volt. Ezért lehetséges az, hogy három és fél mi a a Föld. Viszont a kis széndiokszid tartalom már nem tudja kompenzálni a de egyre növekvő napsugárzás intenzitást, tehát valamikor egy kritikus értéket ez elér, és akkor szabadul el az üvegházhatás, akkortól lesz hirtelen, olyan nagy a hőmérséklet a Földön is, mint ami a Vénuszon már megtörtént, tehát ezt megint egy másik bolygó megfigyelése jeveikből hogy ez megtörtént. Elpárolnak az óceánok, és azok az élőlények maradnak legkésőbb a Földön, amik a legelőször voltak, tehát az extremofilek, akik a nagyon extrém körülményeket is el tudják viselni. Ez egy hőmérsékleti görbe, erre vonatkoztatva. ilyen az eddigi története a Földnek, és ki tudja, hogy lesz hidegház, vagy nem lesz hidegház. Mostantól kezdve egy milliárd év múlva, másfél milliárd év múlva történik meg ez az elszavadó üvegházhatás. Onnantól kezdve pedig már a Földön is Vénuszi körülmények lesznek, amiket miután úgy tudjuk, hogy víz kell, folyékony víz kell az élethez, folyékony víz nélkül nem lesz élet sem. Tehát nem 7 milliárd év múlva, amikor vörös óriássá válik a nap, akkor fog bekövetkezni a földi bioszférának a vége, nem csak 1-2 milliárd év múlva, ami persze a mi számunkra nem biztos, hogy annyira nagyon nagy különbség, ha ezt megnézzük, hogy a élővilágnak a különböző fejlettségi szintű részei azok milyen életet élnek, akkor már nullán azt látjuk, hogy itt már a modellek szerint csökkenni kezd a többsejtőeknek a, a világa, és, és 500 millió év múlva már a komplex életre nem lesz lehetőség a Földön. Miért fontos ez? Mert lesznek utánunk is, utánunk is lesznek, azt gondolom értelmes lények a Földön, nem hobo valami egészen más. Nekik mennyi idejük lesz? Ez a, ez a kérdés. Hányféle értelmes, ha egy értelmes faj kifejlőd, akkor onnan már könnyebb más értelmes fajoknak is megjelenni, mint teljesen új életet létrehozni. Tehát hány értelmes faj lesz még a Földön, ebbe az 500 millió évbe mennyi fér még bele, és ők mit tudnak kezdeni ezzel az, ez a, ez a, ez a egyre kevesebb idővel, ami a rendelkezésükre áll itt a Földön. És hogy ezt a modellek ténylegesen igazak-e, vagy pedig ez, ez egy hibás elképzelés, azt, azt hiszem, hogy 10-20 éven belül ki lehet deríteni, hogyha olyan exobolygókat fedezünk föl, a naprendszeren kívüli bolygókat, amiknek, hogyha lesz gőzlékköre, ami ezt az állapotot tükrözi, amikor egy vízzel rendelkező bolygón elszabadul az üvegházhatás, és az egész egy ideig gőzként funkcionál. Ha ilyet találnánk, akkor az bizonyíték lenne arra, hogy a bolygó fejlődés során ez az állapot valóban előfordul. És nagyon sok bolygót ismerünk meg, nagyon sok exobolygót ismerünk akkor egy talán lesz, ami pont ebben a fázisban tudjuk elkapni. Tehát a, a modellek az exobolygó megfigyelésekkel szerintem igazolhatók lesznek még a mi korunkban még az emberiség történetében. Köszönöm.